Her i Nordhavn, hva' Mixi? Ja, der sker noget Men hold kæft et vejr Ja. Oh. Men i det mindste sidder vi ikke, som vi plejer inde i øh, I DR-byen det kedelig DR-studie, ja. Ja. ja det er virkelig dejligt at være på arbejde Bare være ude på det åbne hav Ja, det altså er vi, vi i hvert fald for... snart Ja Linker vi farvel til til Nordhavn her ja. Det er sjovt at tænke på, at det er ikke mange minutter siden, lige røg i en hyrevogn og bare sagde til færgelejet, jeg skal på cruise med Mixi, og så blev jeg kørt herud til, til Nordhavn og steg ombord. Det er godt at se dig, Mixi Jamen i lige måde, tak fordi jeg måtte komme med. Jeg, det var ikke så meget, du havde noget at fortælle i farten, men sådan, hvorfor? du lige pludselig kunne byde på et cruise, men jeg er meget, meget glad for at være blevet inviteret med. Jamen jeg er så udbrændt, altså sidder der uge efter uge og spiller fransk klovn, altså... DJ Bød's program, ikke? Altså. Det er jo også et Men altså, der er jo nogle fordele ved at have markeret sig lidt i Radioens Arena. Jeg blev i hvert fald tilbudt af her, der har... Krydstogtskibet vi er på nu, altså skibet 42, 66, 80, 29 Drevet af det stolte, radderi DRP6 SeaWays Og simpelthen øh, tilbudt, at jeg kunne med en ledsager komme på Jule Østersø Cruise -mixen, og så tænkte jeg Det må være noget for mix Jeg er virkelig, virkelig glad for altså ah, jeg Sjov navn til et skib egentlig Sådan et 8-siffret tal yeah. Det er jo nok meget sådan en item-kode Ja, yeah. jeg prøver ikke at forstå det Jeg tror i det hele taget, jo mere du kan prøve at slå det der Dræbende over jeg fra mm. Så at vi plejer at, at have mærket, jo, jo kigeligere bliver det her cruise Jeg glæder mig også til at udforske det her skib Det er ædderøjet med et stort skib Ja, det er kæmpe stort Det kan være, Så altså, Det er jo ikke umuligt, at man møder nogen, man kender her På skibet 42, 66, 80, 29 det ja, er... de sgu da være underligt, hva? Nej, jeg har næsten fuld strøm på min iPad. Jeg har lige fået en iPad Pro at downloade. kan telefonere? Ja, jeg har hentet øh, DRP6 Seaway's app, så man kan se, oh. øh, hvad de vil traktere os med her. Under rundsejlingen. Vi sejler fra Nordhavn, og så skal vi ned... en rundt om Bornholm, og så går turen sgu tilbage igen til Nordhavn, men altså det er lige meget. Det er ja. inden for skibet, det hele foregår. Det er det. Men ja, altså, jeg synes da jeg skulle ikke lige prøve at trække ind. Jeg kan se her på programmet, det næste der sker, er at der, der er noget inde i, inde i det, de kalder Starlight Lounge. Jamen. Okay, helt sikkert. Lad os komme for Ud af det her vejr, altså. Ja. Ja, jeg kunne jo ikke kommet på cruise for at stå her og blive helt gennemlødt, altså. Ja, lad os ind for. Ah, det er meget rart, det her. Åh. Oh, ja. Så det er altså Starlight Lounge, det her. Det er en nalfast anteriør, som man kender det. Det er utroligt, at de har bygget skibet, så man næsten ikke kan høre motor. motoren, den ligger lige der. Jeg ved ikke, jeg har, jeg har noget med at sove på skibemix. Jeg, jeg kan godt lige at referere til soveværelser på skibet, som, som skibet 42, 66, 80, 29 trykkebu kan du se det for dig at ligge der og knalde brikker ned og blive vugget i søvn efter forhåbentlig en, en ordentlig bra en aften, altså. Jeg håber, vi skal... Jeg håber, vi skal drikke rigtig mange kulørte drinks. Ah. Jeg håber, vi skal høre noget god musik. Sådan som det går i verden lige nu, det er 100% rationelt at drikke så mange farvestrålende drinks som overhovedet muligt. Altså, det er det der med at sige er også en dag i morgen. Vi ved det ikke. Altså, vi ved det i virkeligheden ikke. Nej, præcis. Har du husket det corona-pas, ja, uh, yeah, men uh, Det virker ikke rigtig som om... Altså, nu er vi her ligesom. det der er ikke der er nogen, der har spurgt til det. Næ. Men altså, det er jo... Jeg ved ikke... Jeg rukker ikke mig op over de der nye... Øhm, seancer og ritualer, der er kommet i vores samfund. Jeg, jeg ser det som en naturlig forlængelse af alle de gamle... Mm. Seancer og ritualer. Der er, ikke, der er ikke noget at blive vred over, synes jeg. Jeg har... Jeg, jeg prøver at spille lidt med, og jeg købte en... Sådan en digital fotoramme nede i... Øh, <laughs> på Farm oh, der hedder... Øh. Ja. I Fotokare, og på Farm som sådan en enkelt til at vise... At vi spiller... Jeg nogle billeder af dine jpg filer med dine børnebørn over på. Det tror det er det mest almindelige scenarie for det her produkt. Men jeg har brugt det til at... Jeg indsamlet alle mine venners coronapas, og så kører de i sådan en... Øh, sådan en Diashow på den her fotoramme som jeg har med i tillæg til min iPad Pro. Og det lyder flot. Og så har jeg været inde og... Jeg har faktisk også været lidt inde og, og lave, lidt, lave lidt dokumentfalsk med, øh, med coronapassen, så nu ligner det, hvis man misser... Hvis du ser her, hvis, hvis du prøver at misse øjnene og kigger på, på robotbrækket på coronapassen, ja. Så kan du se, at det faktisk ligner en, øh, en bæver, der laver en olie og laver sådan <laughs> <laughs> du har ændret QR-koden, til det ligner en bæver, der ja, laver en, en olie. Pixeleret bæver, ikke? Uh -huh. Det er bare det er der ingen... Nu kommer jeg meget på sådan nogle øh, bosteder og åbne, åbne værksted og sådan noget. Der er bare ingen, der indtil videre. Det er også derfor, jeg har brug for at sidde her på min fridag og være valideret. Der er indtil videre ikke nogen, der har set, hvor... Hvor, hvor mesterligt det har manipuleret med det her QR-robotbræk. Det er Nå. Um... på QR-koder og robotbræk, og andre sådan lidt kvalmende ting, så kunne jeg godt tænke mig at komme ud i Starlounge, Launches, den her musik er sådan en lille smule Vil lad, lad os lige trykke ind i røgser? Det jeg tror jeg ligger derovre, lad os lige prøve at spære over, der står Kaptajn, kaptajnen for, det står her på armen der står Kaptajnen for er P6, Seaway, Ski, 42, 66, 80, 29 byder ombord til Sejlasen øh, med papurier af lovende danske kunstnere, der vil optræde og sætte øh, aftenen i den rette maj med toneart. Vi har at gøre med unge, håbefulde, øh, spirende danske kunst. Det er noget meget sådan det er, det er svulstigt billesprog. Ja, nå. Altså, man er jo ikke blevet forfatter for arbejde på rædderi, men... Jamen, jeg synes, vi skal have lidt i klassen. Jeg, jeg tror... Kældner! Sånn! Ja, vi skal have noget. Når du vil... Ja, okay. Skal jeg have lidt? Ham over han har nogle bobler til os. Ja, der kommer en med nogle bobler. Nå. Ej, hvor lækkert. Og nu begynder de så småt deroppe. Ah, ja, ja, ja. vi ikke ind i den lounge, så? ja men lad os lige. Vi rykker lige derind. Ja. Det er en, der hedder lige Sørensen, der starter her. Skål, Skål. Snart de kommer med den museer i ah, hvilken. Ja. Hvad har du bestilt? Det er sådan noget lidt spumant. Okay. det betyder, at der er bobler i. Spumant. Ja. Så er man rigtig kommet på ferie. Øhh, uh, væk hurtigt. Ikke, det giver ikke nogen mening, men det lyder da meget godt, til du ikke? midi steel drums, det er meget fedt. Anything goes, altså. Du synger meget godt. Ah, jeg havde lavet din kæreste at lægge dig aflåst sidelag, hvis du fik det der blik i øjnene. Nå, no, okay, shit. <laughs> du gav mig den her lille saltbeholder med, med ikke eller andet, ikke ville sige, hvad varmen. Så sagde, skulle føre dig op til din næsebord, hvis, hvis du fik det der blik i øjnene. <laughs> okay. Så tror jeg der er noget nogle friske drikkevarer til os her. Ja. Hey. Mm. Ah. Tæt, Ej, held Tak, kærlig mm. Ah ja. Ej. afstand, synes jeg. Ja, jeg udsætter bedre og bedre, jo længere hjem kommer væk. Et eller andet dejligt perværs til at være bare ude i endeløst, mighty mørke altså. sådan. noget med kold 19 ikke smitter lige så meget, hvis man er ovenpå på store mængder koldt saltvand. Det har jeg i hvert fald læst på nettet. Ja, jamen, det tror jeg godt nok. Det var sgu da makronummer. Yeah. Okay. Ja. Hvad kæft er Jeg kan hvile med det her i kæft, ja. det kunne da være meget. det? Starlight Lounge? Starlight Lounge, det er ja. jo meget fedt navn. Det er, det er meget hyggeligt her, altså. Noget af det, man faktisk kan se, når, særligt når lysforureningen fra den by, vi kalder København for tager sig det her på krydstogtskibet. Det er jo stjernerne. Nå oh, ja. Jeg så dem godt, da vi var ude øh, før, men de bliver nok tydeligere og tydeligere løbet af natten. Det kan være, vi skal ud igen senere. Det er ufatteligt smukt. Godmiks. Ah. Jeg led, tænkte lidt, jeg skulle vente lidt med at sige det, men jeg rullet. Jeg har rullet, en, jeg har rullet en troldmand. Du, du, du har rullet en troldmand? Ja. Ah. ved du hvad det er? Ja, det er noget med en en joint for der bøde Potter skunk i eller hvad? Ja, det er helt rigtigt. Og no, okay. ja. Jeg tænker sådan. okay, ikke noget okay. så meget om. Men ja. Nu er vi sådan lidt ude på noget. Vi får noget spot, fordi vi øh, går og spiller. Øh, spiller høje hadden inde i det her byen normalt. Og det er jo sådan. Måske ikke så smart og blande. Og blande stoffer ind i det. Men på den anden side det er sådan lidt. Øh, det er jo også lidt sådan. Altså, vi, kan ikke, vi er jo ikke de første der er ansat på DR, der sådan er lidt i vælten, men nogen står, oh, okay. okay, nu går de i gang igen derop. Åh oh, ja. Det, det er Lise der står her, det er Lise Søren sådan igen, nu, nu optræder hun med en sang, der skreder en en eller anden, jeg ved ikke, det er en Sebastian, der står sangen, hedder Fulde Natten Stjerner. Det passer meget godt til Starlight Lounge, så lad os bare... Lad os give den en chance her. snakker lad os, jeg snakke med den troldmand bagfem. Mm. Skål. Skål. Vi har til, vi længes væk. I et øjeblik Øjnene, der bliver Så fjerne, det er lige mig, hvad du siger Kældner! Er os, Lungoliven! os jeg tror, jeg tror, han hørte det på. Han hørte det? Jeg hader at blive overset. Jeg er lidt for højden end hvis han laver det. Den meget godt. Det er altså ikke værste at sidde her sammen med dig og høre det her halko-musik og blå på stjernerne, altså Det er der også nogle lækre buffler vi har fået her mm. ja. Og vi tager det alle sammen på firma-kortet, Det kører bare Skål Skål, Leksi Uanset for mig, du stiger Hænden sejler mod og søn, sit grej og sin føn Sønnen står Rejser sin vej og finder Og det er altså noget, vi kan bruge her i Starlight Lounge. Der er, der er masser af almindelige danskere, ligesom os, der sidder i. Ja, woo! Woo! Du skal nok give til noget, We love you! Woo! Og så kom olivene. Mm, jeg elsker oliven. Ah, nå, men det var værd at sige, var bare at øh, jeg var engang i en ferielejlighed, som var ejet af DR, hvor øh, det var nede i Malaga tror jeg. Han ventede og arbejdede her på DR. Og du kunne nærmest ikke, altså jeg siger mig ikke, uanset hvilken bogryg du strøg fingerspidserne lidt henover i den lille ferielejlighed, så væltede det bare ud med rød marok, altså. <laughs> jeg begik, øh, jeg ja, er på et tidspunkt, der stod den bog, der hed, øh, har du læst den bog, der hedder øh, Vejen af Cormac McCarthy? Nej, men jeg har set filmen. Den har jeg ikke set. Det er sådan en postapokalyptisk øh, ting. Jeg, jeg, jeg, jeg, tænkte, jeg havde hør, hørt lidt om den bog og På en uges Solferie i Malaga. Det er lejligheden med nogle venner Og pool og sådan noget Alt, alt var sådan, ligesom stjernerne var Det var helt indlyst Vi skulle bare skulle have det nice og så, så tog jeg Kormac McCartney's vejen ud af bogereolen Og så væltede der bare to gram rød marok Der væltede ud Så tænkte jeg sådan okay det er jo et tegn altså, Hvis jeg vil undgå skæbnens loddende støvhænder kommer ud af den fjerde dimension og lige ligefrem jager en kæmpe joint ind i munden på mig så er jeg nødt til at bare rulle den selv og så læse den her bog og, sådan, og så det desværre så var jeg ikke loddende længere end til side 50 før det var at plottet i bogen er at jorden er indhyldet i støv og der er ikke nogen sol så mennesker bor hinanden som sådan levende spisekamre og der er kanibaler der kører rundt i monster trucks og har sådan nogle uh, slavelejre, hvor de spiser menneskers arme og ben. Uh, og så det, det resulterer bare i uh, landingen af Rød marokko og sådan noget klima gjorde bare, at det var... Det blev en skrækkelig ferie for mit vedkommende, altså. Men jeg har rullet en troldmærk. Jeg det har jeg har ikke gentage sig. Det er bare det, jeg at sige. <coughs> ja, ja, men altså... Nå, skål Mexi. Skudt du... Ej, nu går i gang med op igen Hæh, ja, sikkert de kan <laughs> de, de skulle lige have, Der var et lille change hvor nu kan se her på min øh, program at der står der kommer nogen nu der hedder... Hvor er en står der? Dodo and the Dodos Altså så kan man godt høre det sådan lidt ukendt band, men det, det kan være sangen er meget god Skit en chance Ja, bare gi' den chance, jeg Det er også noget musik, det er meget lækkert Vi har fået en Commodore Kahoot af DRP6 Seaways Jeg glæder mig til lige lide det En Commodore Kahoot? Jeg er nødt at tjekke den ud om lidt af Helt sikkert? Efter den, når jeg tager, skal vi ned igen Okay, okay. Er det på det andet dæk, eller hvad? Jeg tror, det skal være elevator. Uh! Stå! Ja. Ja, der er en god stemning hernede. Kan du ikke Kan du øh, Kun de grønne. Jeg kan ikke lide sorte oliven. der, der har er ret mange sorte Grøn. Der er næsten kun sort. Jeg har spist ét grønt. Det var det, der var. Du til at vente af med at påpege fejl og mangler, der kommer til at være masser i løbet af det her Jeg skal vente mig til. Jeg skal i feriemode. Den der indre kritiker, det er så drænende nogle gange, men det er virkelig drænende, altså. Det kunne du godt droppe. Altså, det, jo, det havde jeg håbet at sådan lidt. Det kunne du godt... Altså, hvis jeg har inviteret dig, så kunne du godt droppe det der, ikke? Altså. Jeg går op og kører en flaske boblarmé. Nej, jeg kalder boblarmé. Jeg håber, det kun er et lille vidnesbyrd om, hvor meget stemning, der kommer til at være her på det her på 6 cuas brave Østersø-skib 42, 66, 80, Jeg i hvert fald. Øh, jeg føler en vis øh, resonans med de andre mennesker, der sidder her og stener i starlight Lounge. Ja. Som, oh, som har brug Skal vi bare for... en helt flok udbrændte mennesker fra mediebranchen, ja, altså. der er jeg ser jo nogle mange almindelige danskere her Med deres øh, rullekufferter og snotnæser Og som har brug for at komme ud på et stort læge med saltvand Hvor det her covid-19 Det, ja nok snakker vi om det Men vi tager det ikke specielt alvorligt Vi har vores venneres coronapas lagt over på en fotoramme Fra fotokære til 199 Og så bliver det sådan Ved det så vi således yes. Adelydet samfundets ritualer Og kan fortsætte det gode samarbejde Men ved du hvad ikke Jeg synes det på tide vi... Øh vi stryger ud af... Jeg ved ikke, Tag flasken med. Der står et lamineret skilt derovre. Drikkevarer ja. købt i Starlight Lounge. Må IKKE tages med ned. Det, det kan vi altså ikke forholde os til nu Jeg vi... føler ikke, der er nogen, der håndhæver regler her. Ej, du Og, Du griber det flasken... Om, altså. Hvem er det, der... Er, kender vi ikke den der person derovre? Hvem er det? Der tæder nogen derovre, vi kan. Hey! Hey! Er nogen, der... Hvem er det? Det er Ylvalen. Hej Ylva! Hvad, <coughs> hvad synes du om det musik? Hvad, hvad, hvad, hvad synes du om stemningen her i Starlight Lounge? Det lyder rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg er isoleret på Coronahotel. Gud, nej, det er det du ikke. Er du ikke du er du i, du... på skibets Coronahotel, ja, eller hvad? Du ligger <laughs> nede på skibet. <laughs> Hvordan <laughs> kan <Nej>. du så... <laughs> altså, har du fremvist en positiv... Er du en af dem, der har fremvist en positiv coronatest, i stedet for dit coronabas? Ja, det kom jeg til. Kæft, så man direkte i kajotten dernede, det... Er det derfor, der ja. er den der rude mellem os? Det er fordi, du, du, du er i isolation, og vi ikke er? Nej, så forstår jeg ja, det bedre. Jeg ønske, jeg vil ønsker at kunne drikke bobler. Jamen, ved du være Hen mod slutningen af turen, der kommer vi bare ned, og så er der så siger vi bare, at nu er det superspreder. Altså, fordi... Det... Ja. Yeah. Det er jo også lige meget, når vi er herude. Altså, hvem skulle vi smitte? Ja, vi... ja det er det. Ikke blive mere corona, smittet end andet sammen. er Corona-skib. Corona Hvordan er din helbredstilstand, Ylva? Den er fin. Jeg, altså, jeg snotter lidt, men ellers er det godt. Hvordan er forplejningen nede på Corona-hotellet <laughs> nede på minus 7. her på skibet? 42, 66, 80, 29? Oh, den, er, den kunne godt være bedre. Det, det, det må jeg sige. Jeg har udgangsforbud nogle gange. Okay. Har du, fået et, har, har, du, har du fået et af de værelser, som har sådan en rode under vandet, hvor du kan kigge på havets dyr? Ja, jeg kigger på ret mange torsk lige i øjeblikket. Mm. Har du forsøgt at kommunikere med dem? Ja, der er ikke så meget andet at lave end at snakke til fiskene. Mm. Hvad snakker I om? Vi snakker lidt om livet og... ...hvad jeg går glip af og Musik og... Ja, alle de der gode ting i livet, mm. som jeg ikke har lige nu. Ja, Jeg må indrømme, at jeg skulle sgu ret glad for, at det ikke er mig, altså. Ja, det kan jeg godt forstå. Men øh, hellere nu end til jul og nytår, så, så er det på den igen. Så, altså, øh, hvis du nu har ligget og, og nede på skibets corona-hotel, ikke? Minus syv, når ja. du ligget og snakket med torsken. Er, det, er du så ligesom... Kan du så svæve over vandene til jul- og nytår? Er timingen i virkeligheden? Er det sådan et lidt ledende spørgsmål, ikke? Men Er du så ligesom immun i noget? Eller hvordan foregår det? Ja, jeg er jeg immun. Jeg tror jeg. Så, så kan jeg bare hygge mig og have det godt. Og forhåbentlig så, hvis der ikke smager sløj og sådan noget. Så jeg kan ja. være, at jeg kan smage julemad og nytåret. Jeg kan godt... Ja. Jeg kan godt høre på din stemme, at du er <går> en lille smule sløv. Ja. ja, men timingen, den er, den er faktisk meget god i forhold til, at du er, at du døre, jeg vil dø. <hør> men, øh, hvad vi, øh, men jeg tror, at når vi nærmer os slutningen på turen, så, så ja. siger jeg, jeg er mig og jeg blevet så fanden i at vi, vi gerne vil faktisk over og deltage i det der øh, ret <hør> ekvilibristiske timing, som du har ramt med din sygdom. <hør> ja. Vi skal bare lige have lukket den der kødbensagtige nøgle til covid-19-internatet på minus 7 øh, ud af skiberen. Ja, det bliver jeg nødt til. Og når det lykkes, så kommer vi ned og med to flasker bobler, og en bluetooth-højttaler og en stor pose stjernemix. Og oliven. Oliven, er der noget op fra, øhm, fra duty-free-shoppen, som du godt kunne tænke dig om? Stang Hvide Marlboros eller et eller andet? Altså, Mixi skal ikke bruge sine cigaretkubonger, så... Altså, jeg, jeg, jeg har en til røgbare, mm -hmm. du bare kan få, hvis det er. <laughs> Prince Light, tak. Prince Light, Light det er, det er, er det softpack soft eller hardpack? Hvor er det? Øh, hardpack. Jeg tror ske. ikke, softpacks på et skib. Nej. Ylva, vi lover at gøre alt, hvad vi kan for... Øhm, for at komme ned med lidt proviant øh, til dig Det ved godt Det eneste du skal gøre er til bare at Så vi kan ramme det samme, øh, samme øh, smittemæssige rytme som du er i ja. Ja, Det virker som en god cyklus at få corona i starten af december Som er den røvsugeste tid på året Og så, kan man ligesom... <laughs> så er man immun den tid af året, der er federe Så kan du være ja, den raske det. person, når højtiderne går på Det er det, det er fantastisk det var, det var fedt, du lige øhm, gjorde, gav dig til kende her. Vi sidder jo oppe i Starlight Lounge, men øh, vi løber på hinanden lidt senere, tror jeg. Yes, så må I have en fantastisk aften. Jamen, tejlig måde. Vi ses senere. Hej. Hej. Hej. lige, nu, nu tager du flasken der, Mixi, og så skal vi lige yes. finde den elevator, så vi kan komme øh, ned til vores... ...eller op. men vi er jo på... Skal, jeg, jeg har prøver. mistet overblikket fuldstændig. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Der står på billetten her, at Commodore Lounge til Mexico. og de bredde, er på 4. salen. Så 4. 4. Hen, hvor er vi nu? Hen til elevatoren. Vi er i Vestibule Area, som uh -huh. er etage 0. Okay, yes. Jamen, vi er oppe på 4. Jeg trykker her. Okay. Bare der er ikke er noget rygsyg elevatormusik. Og det er så det samme, som der spiller udvest i bulde. Nej, der er ikke sådan noget her. <laughs> Nå, der er sådan noget andet. Ej. Hvordan har du det med at køre elevator? Jeg hader det. Jeg du tager altid det? trappen, men øh... Jeg kan godt, det er okay, når jeg er sammen med andre mennesker. Man tager aldrig en elevator alene. Jeg har taget en musikalsk overraskelse med til dig, Mexi. I elevatoren? Nej, det, jeg har taget øh, Jeg har taget min øh, Unicorn Sound med, som er min øh, speciel. Oh, nej, det var ikke her vi skal ud. Vi skal læn vi længere op. Ikke? I skal ikke komme ind. Vi har corona ja. her. <laughs> ah. Vi skal ikke længere op. Nej, øh, øh, vi kører videre op med elevator. elevatoren. Øh, jeg har taget min øh, specielt byggede Bluetooth højttaler med. Det er ikke en box. det er en, en hjemmebygget uh, Bluetooth højttaler. Så vi kunne ligge i vores Lounge, og så samlet noget der svarer til nogle... Ja, så nu <laughs> er det komme ud. Ja, ja, så. Øh. Nej. Ja det her? ja det her, ja. godt nok. Og så øhm, Fordi jeg ved, du, du, når du er ude at DJ e, ikke mixe, Du er jo ikke kun mixe i dit brødsprogram. Du er også nogle gange ude og ja, spille til nogle... Det det, nogle det, er jo det samme, altså at mixe ting, ikke. Ja, du er ude til nogle fodboldarrangementer. ja. Jo, jo, jo. Og så spiller du tit noget Level 42'er, og der har jeg virkelig taget en, en musikalsk... delikatesse med til dig, som jeg... Hvor du har taget albumversionen af Running in the Family med... Det er så meget her er det! 41.08, det er vores værelse. Åh, oh, super! Øhm, lad os prøv at smutte ind der. Ej, det er en dejlig stor seng der. Oh. Mixi, luk lige døren. Yes. Luk døren værelse, og så... at du... Altså, hvad der sker på Minicruise... bliver på Minicruise. Det håber jeg, yes. vi kan være enige om. Yes. Øhm, Lidt fred og ro herinde. Læg dig på sengen. Nu har jeg... Yes, nu spiller. jeg med. mig. Arh. Mixi, tjek det her out uh, Det er jo sådan noget, det er jo ikke Jeg kan ikke spille det i DJ Breds program Det er jo uh. ja, Nu hvor vi er herude i fred, så kan du rigtig sådan lukke op for alt det er alle de <laughs> guilty pleasures, du har rundt med Jamen, der er ikke noget gilt. altså og der, der er, er heller ikke noget pleasure der er heller ikke noget, Nå, der heller ikke noget pleasure Nej, okay vi får drøbber lige glasen her. Vi skal have tømt den her flaske nummer 2. Vi skal... Jeg åbner en flaske. Okay. Med, jeg skal have, vi skal have nogle mimosaer. der står sin i nu min bakke her. Nu drøbber jeg på play her på min Nå, alright, iPad Pro, så kommer det her. Ej, jeg elsker det her nummer. Scroll lige lidt ned for det, for så skal lige kunne høre vores... Er det bare din uh, iPad Pro, der kan spille sådan der? Det lyder virkelig godt. Nej. Det er en fordanskning af Level 42. 20 Ja, vi ja, ja, skal lige have den forfra. Hvad er det altså, Running in the Hvad er det? Running in the Family? In the family ja, men det er så ikke det er så en fordanskning? er ja, såkaldt undersættelse? Det er noget, jeg fandt i DR-arkivet, men jeg tænkte, det var for dårligt. Så du fåede over til, på din iPad Pro? Ja, men jeg gad ikke spille det de værdsprogram. Jeg synes, det var for dårligt, men mm. vi kan godt lige ligge og have griner over det her i 41.08. Det er sgu et nice kahit, vi er lige udsigt der, og der er lige et sted. toilet, og... <coughs> Ej, vi kommer til at få en fortrin i aften, vi skal ned og hænge ud med Ylva senere. Ja! Yeah. og uden nogen Han sagde, dag, så mig. jeg os, jeg var Har. Kan du altså godt spille næste gang DJ'er til verdensmesterskaberne i fodbold i Skødebyen? Jeg håber, at det der bass-breakdown også er med i den her for version Der er kun én Mark King, og han er ikke fra Danmark Nej, det er rigtigt, det kan man godt høre Der lille der. Det er dejligt at frier. Vi så glæde ske ikke og han bare jo til den familie. er i Det da godt lade. Ja, vi kan lave en ny fest her i 41.08 senere i overfarten. Kan få nogle gæster herinde. Nå ja. Bare kom forbi, hvis du, hvis du, er, hvis du, kan, hvis du er på skibet. Kom forbi 41.08 i altså. Det giver mig mere end almindelig lyst til at skarge ud! Ja. Så kan du relatere til det altså? Det er sådan ikke fedt, altså. Det, det hænger jo ikke helt sammen. Altså det er jo noget af teksten, er jo men altså det er en. Der sørn bongår ligger i familien. Altså det er jo klart. Det, det var bare et øjeblik en mulighed for lige at spille det for dig, at altså, fordi det er, jo, det er jo det er jo det er jo ikke godt nok til at spille det i det bare, altså, program, program, program, program. Var der ikke sådan en? Der var sådan en. Øh, <sighs> kan du huske den der tv-serie fra 90'erne? sådan Mere drik! Jeg tror jeg kan ikke, han kan høre dig herinde i Ej, det er dig, jeg taler til, Miks. Nå, øh, jamen hvad vil du have? Ja, det er noget at Ja, okay. Vi kan lave en lille mimose her. Ah, kom i gang! Den <laughs> kommer her. Øh, er jeg. Sådan. tag et lille, lille de glas. Jeg har fået en notit her på skibets app, hvor der står, at um... Om nej, uh... Ej, det er godt. Det er den lyder jeg kan lide. Lige, at om fem minutter er der... Er der talent? Nej, skål Mikkel Om fem... Der står jeg i... Jeg har fået en push-notifikation fra skibets kaptajn, hvor der står At om 5 minutter, øhm, Oppe i, i... Captains Corner Er der en talentkonkurrence Det hvor, lyder som noget, man ikke skal gå glip af Hvor forskelligt... Hvor, hvor tre kunstnere vil stille op, og så er det op til øhm, De andre gæster at stemme på, hvem der er den bedste Så det, det tænker jeg ikke, at vi skal gå glip af Uh, Mixi. <clears throat> mens, vi, mens vi ligger her i vores uh, Commodore Lounge Så kunne jeg godt tænke mig at spille et, et, uh, et, et, et rigtig mærkeligt nummer for dig som, som helt klart ikke er godt nok til at blive spillet i det program Vi plejer at lave hver torsdag i det her tidsrum Der hedder DJ Breds program uh, Og det er faktisk en anden fordanskning Prøv lige at tjekke det ud. Altså... Jeg skal lige... Ej, det... er lidt ny med den iPad, der. Ja, man skal trykke to gange på den der knap, og så kan man... Bombebønnen, og så... Ja, det er der svarer til at lave grebet på en Windows-PC, som jeg jo er vokset op. Nå, så kan du køre det. Okay. Det er sin sag at lægge MP3-filer over på en iPad Pro. Det er ikke meningen. Nej, nej. Tænk til en internoppe. Lad os høre det. går, og jeg kan høre, klokken slår. Der går i banken, det er, som om de sammen de Kan du høre hvad det er en for danskning er? Jeg genkender det er Gang, men Still i Dan. Dirty Work. Nå. Jeg skal bruge nogle og jeg skal bu den klein far. Lad være med at lytte til teksten. Teksten er nu kan jeg kende. Så ja ja, han fraserer os ligesom ham fra Still i dag. Det er som om det også har haft en dansk 70er rock islet som ligesom slører nogle af de der... Det er ikke en-til-en-stillet i Danmark. for sent min mor. Jeg Du skal ikke lytte til teksten. Jeg kan se på det ansigt, du lyttede til teksten. Hold op med det. Okay, jeg holder op med at lytte til teksten. Bankede lige på døren? <coughs> jeg hører ikke noget, det kan på døren, altså. Det er jo muligt, at der er en eller anden ja, der, der kommer nogen ind ad døren Jesus nu. Hey, hey, det var kæft med hvad I, I hvad, kan der er der! I kan ikke bare siger? gå ind i vores kahyt? Hvad? Hey, hvem? Hvem er I? Banke, banke, på gutter, det er løgtenanten Nå hej Løgtenanten? Hvad piller du dig ind og bare sådan bræs ind, vi, vi ligger her? Vi, har, vi er på Hvem ferie Hvad vil jeg lære ind at uh, bræs ind uh, på min skud? Altså <laughs> det dig, der styrer Gud, er det her du er Leutnant, Det er det nemlig, jeg arbejder nede i kabussen Nå for fanden Det er sgu da derfor, vi har fået tilbud det her cruise, de har Det er oh, løgtenanten, der har smørret Altså dig der ligger og trækker i trådene, løgtenant <laughs> Det er mig, der ligger og trækker i tråden, Nå, tak for et godt program! Så, så, ja, velkommen, eller jamen, jeg kan jo ikke byde velkommen til... Hvad, hvad består din arbejde i, nede i kapussen? Jeg, jeg, jeg blev sat til at skrælde kartofler, og jeg kom til at stjæle fra 12fri 12 butikken der kommer nogen op bag dig. Der er flere mennesker, der er ind i vores kahyt nu. Hvad fanden sker der? Jamen velkommen. Jeg siger bare, come one, come all. Altså, vi har løgten inden. Hvad fanden er det for en... Hvem er du? ja, det er Ole her. Vi ringer fra jacuzzi'en på den højeste her på... Det er nogle forvirrede italienske turister, der er snakke dansk. Hold da kæft, det vælter ind. Nej, nej, nej, altså, hvor godt folk er, kommer godt folk til. Vi har en regel her på 4108, det er, at man må aldrig trække ud i toilettet. <laughs> ja. Så kan vi få Roskilde kysset. Ja. Høha! <laughs> men jeg, jeg vil bare sige, at uh, vi kan høre alt, hvad I råber, der noget, og har betalt alt for meget penge til at høre jer juble så fandme højt! <laughs> ja! Jeg tror, at, det er... Ja. utroligt uh, noget for stemmen! Vi kan ikke ikke høre boblerne, for, for at bare se her snakkeri! Jeg... Jeg fik, uh, Jeg... har et meget hårdt arbejde daglig! Jeg <laughs> finder ikke finde mig helt enkelt til talelse på den måde! Leutnant, kan du ikke slyde den, øh, øh, den øh, underlydige øh, person på, på porten, altså? ellers ja, er har nok plads, det til to til. så hvad de tager efter ja, skal... at brokke med. Ved du hvad, Skrid af helvedes til med dig, Leutnant. Var du ikke med oppe ovenpå talentkonkurrencen? Og så skrider vi for den der sure italienske turist, der ikke kan andet end at brokke sig. Vi gør det. Vi gør det. Tag ja. nogle mimosaer og okay. nogle dosebejre med. Ja, yes, jeg, jeg har lige en plaske ovenpå. mere i ja, elevatoren. Vi det går ud. Ja, vi kan lige. Yeah, vi børre Det der lige noget. Aig, skal vi vi ude på. Ude og yeah. gå, gå på de lange gange her, de tæppebelagte gange med numre på. Bag, og man hører den karakteristiske musik, som uh, DRP6 skole. Det ah. er med i Ja, vi skal lige op med er meget, meget, meget gerne med en hvad for noget musik spiller der derinde? Det får vi at høre. Øh, det, jeg tror det er den sædvanlige elevatormusik. Er det skib og bent? Nej, det er øh... er altså sædvanlige elevatormusik, Noget Det er bare sådan ringet til skat til skatmusik. Det kender man jo til hudløshed og så. Altså. Men altså, ned kommer vi, ned fra fjerde salen, ned til øh, Captain's Lounge, hvor, øh, hvor vi skal ned til talentkonkurrence, hvor tre øh, nordiske kunstnere vil dyste om, om, om at få øh, passagerernes gunst. Og er det her? Ja, det er det faktisk. Mm. Lad lige træde ud af elevatoren, så vi... Ej... Captain's Lounge. Gud, var det smagfuldt, til at hænge sådan et fiskenet op, og en redningskrans og nogle krabber. Ej, ah, de må næsten være i plastik, de siger så, de giver sådan en rigtig... Uh, det minder mig om et sted, jeg engang En fiskerestaurant, jeg engang var på en... I, øh, i USA, i Kalifornien. Jeg var ude og sejle i sådan en glass bottom boat, og så gik vi... Øh det er sådan en sjov lille restaurant der hedder Spengers Fish Grotto. <laughs> det var som at være med en rigtig det var så at være en rigtig pirat jeg siger det var det var skidske no. har meget rødt lån? Jammen sådan er det jo på det er svært at holde sådan en skibretten, når der bliver folk hører så meget på gulvet. Jeg er lyst til at citere ja. noget taoistisk filosofi, men jeg tror at jeg lige at venter til promillen rammer noget der minder om skibets navn ja. nemlig 42, 66, 80... 29, men ved, ved I hvad? nu hvad? Jeg kan se de i stemme sammen derinde, der er nogen øh, talentkonkurrenter. det er hæftige mange mennesker i det første øh, orkester, der her stiller op. Har, har, I, har I fundet tædeplads altså? Ja, Jeg tror ja, jeg tager det er det lige jeg det bare stående. Leutnant, du? tror du, de savner dig nede i pantryet? Uh, skål, skål Leutnant. Pantry? Nej, kartoflerne er skraldede. De er kommet i ønskebrønden. De ligger og stiger. Tror du, øh, vil du blive savnet dernede? Vil din arbejdskraft mangle? Nej, det vil den sgu ikke. Jeg lavede ikke et skid alligevel. Hej! Ej, nu går Talentkonkurrensen i gang! Ej. Hej! spændende. Der står jeg på appen, at de hedder Tushie. De synger en sang for os nu. talentkonkurrence. Wow! på Hvor oh, mange de? 12. det her, den syvende igen, Ja, de ser ud til at være klædt som homer. Ja, det er et ret fedt. Det er meget fedt ting. Ja. det er tight shit, det er, altså. Ja. Og ved det er faktisk utroligt. <tryk> der er så danser, synkron, når skibet vipper så meget. Måske er det det, der gør det? Skibet, det er vipper. jeg har lige kvalme. Nej, det er så meget. nej, nej. Den her kort kvalme. Lød, nej, ej, ej, der du skal bare du skal drikke kakao og spise bananer. Kan du ikke løbe ned i pantenude hente til mig? Ja, jeg løber lige ned og henter kakao og bananer til gutterne. er tilbage Du skal ikke gå glip af den her til det konkurrence. Nej, nej, jeg er ikke så rolig. så giv jer det sidste der. Hold... Ej, Det er flot. 12 plot, syngende, plot, plot. dansende hummer, ja, altså, ja. Talentkonkurrencen. Nej, nah, hold da kæft, Tusind tak for invitationen, gutter. Jeg løber lige ned efter banan og kakao ja, Det vi løber på hinanden senere. Altså, natten er jo først kun lige gået i gang ombord på det brave skib øh, fra ja, DRP6. Der kan, der kan ske meget øh, ved, øh, rundt om Bornholm. Tak. altså, alt kan ske. Altså, i livet generelt, men også her på det her for forjættede skib øh, for DRP6 i Jamen, øh, Jamen vi, ja, ja, vi det er vi ses løjt an. Ja. Tak for det. Ja, hej hej. Hej. hej. <laughs> der, der står her det næste, næste det, var op, det var de første her. Hvis du vil stemme på øhm, Alle alle på skibet her kan faktisk stemme med i talentkonkurrencen. Og hvis du synes, at når du har hørt de to næste, der kommer i, i talentkonkurrencen, så kan du Så, har du, øhm, så kan du øhm, Stemme. På, på hvad du synes er det bedste Hvis du synes det her viser sig at være det Som du synes var det bedste Så kan du sende en øh, så kan du, øh, stige ombord på det bravskib 42, 66, 80, 29 og uh, give din mening til klingen. Oh Gud, nej. Nu, nu er de endelig kommet scenen. Uh, de mange. Uh, de 12 hummer. <laughs> ja, de 12 uh, Man kan så meget med pappassier, det synes ah, jeg er så jeg nice. Mig, altså. Og man får altid det der lidt naive udtryk. Mm. Men nu er det en, en, en, en mand klædt i sådan noget nusset i eller noget, der ligner, at han engang har været nussi, mm. nusset i men nu er det syget om til sådan nogle mærkelige Kjortler, han ligner en, man køber scrolls af et rolle. Lad Vi må bare give den. Der står det en, der hedder Life. Okay. Det er en, der hedder Det for mig, In the corner, in <laughs> Det er det her. Sådan. Ja, ja, det, det var jeg ja, ret ja. vildt med, altså det bliver spændende at høre lige hvad det sidste er. Er der, der kun tre deltagere til det? Ja, nu kommer der. Der står jeg på Abs. Ja. Nu kommer der en nede af Jan Larsen. Ooh. Uh, de lægger ud med en flotte e-piano lyd. Ja, Jan, Jan Larsen. Helt helt stille røde bånd. God hjælp nu. Ja. Ja, ja, man tænker. Der er nogen, der ikke har spurgt. Det en prætentiøs øh, lyd, Diama sound, bandet har. Diamanten er smurt ind i mudder. Mm. Men vi har at gøre med diamanter. Uden tvivl. Der bliver så stille, Nej, hey. når du er god. God, sikkens stemme. Sikkens stemme, ja. Skål, Maxi. Ja, skål. Ej, sådan noget båndløs bass, det kan jeg godt lide, altså. Natten er for dem. Så som elsker Ej, helt på 14. og At få en bondeløs masse, det er imponerende Ja Det er fantastisk Jeg synes det er så fantastisk jeg bare se Hov kom, nu får vi noget at drikke her igen Så der er en lille sæde her fra Leutnanten står der Ej det er, sådan en, det er en Baileys på køl Baileys Ej, hvor lækkert men den Hælder jeg lige op til at tage Det er sjovt, alle andre steder i verden hedder det Baileys Men på den her flaske står der det Baileys med S Det må være noget maritimt Skål i Baileys Når dit hjerte banker så Sjælen bliver blod Der tændes en glød Det er altså min favorit, indtil videre, det, her. det kan jeg godt bruge, det her mixen. Det <coughs> Musikalsk er det også min favorit. Heft, mand. den er fucking nice. Jan Og jeg som troede, jeg vidste alt Stu overlagt i rytmeboks Jeg faldt på Allen som min lille dej. Du tog mig op og tør. Her, jeg kan se, der er nogle store, øh, nogle store gummibåde, der sejler ud fra Bornholm nu med nogle kunstnere i, der er værst i ombord. Nej, hvor spændende. Der er jo også annonceret her i appen, at der kommer kunstnere fra Bornholm. Lokale kunstnere, sejlede ind i Smag. Ja, er de på vej ombord nu? til Det ser jo gamle ud, altså. du er ud, Jeg kan ikke få styret ham, altså Sej. han er storisk. Så langt i sin kunst ja. Han er min favorit, det er nummer tre det her, Jan Larsen. Alle på båden, 42, 66, 80, 29, kan stemme i talentkonkurrencen. Ej, vil ikke sige, jeg tror, vi drøbber i glasene igen, altså øhm... Um. Ja, Larsen, ja! For <laughs> kæft, hvor var det godt! Nej, nej, nej. Der er en ej. person på cirka 80 år, der er på vej op ad en ræbsti på skibets skrov når man bliver smittet med den nye coronavariant Omikron får man til sygenlande et ret mildt forløb sådan lyder det nu fra det europæiske lægemiddelagentur men det understreger at det er nødvendigt at indsamle yderligere dokumentation for at fastslå hvordan sygdomstilfældene adskiller sig fra de varianter der har cirkuleret indtil videre Omicron er formentlig mere smitsom end Delta-varianten men lægemiddelagenturet mener stadig ikke, det er klart, om den nye variant, der også er mange mutationer, på et tidspunkt vil blive dominerende. hjemme hjemmet det samlede antal registrerede omikrontilfælde i dag til knap 800. Det er den variant, der er en stor del af begrundelsen for at indføre de restriktioner, der træder i kraft i morgen. Og der bliver åbnet for kassen, så de virksomheder, der bliver ramt af de nye restriktioner, lettere kan få adgang til kompensation. Det er resultatet af en bred politisk aftale, som erhvervsminister Simon Koldrup præsenterede tidligere på dagen. Nu spænder vi Sikkerhedsnettet ud under Dansk Erhvervsliv. Nu åbner vi hjælpepakkerne igen. Det er hjælpepakker for 2,6 milliarder kroner. De restriktioner og opfordringen om at aflyse julefrokoster, som regeringen annoncerede i aftes og som træder kraft i morgen, har store omkostninger for restauranter og virksomheder med omsætning i december. Med den nye aftale kan natklubberne få dækket alle faste omkostninger. Og så er det vedtaget, at grænsen for, hvornår virksomheder kan søge om kompensation for faste udgifter, er sat ned til, at omsætningen skal være faldet med mindst 30 procent. Det havde andet Venstres erhvervsordfører Thorsten Schack-Petersen presset på for. De erhverv, der er hårdt ramt i øjeblikket, der skal der være mulighed for at få de kompensationsordninger, vi kender. Og derfor har det været vigtigt for Venstre i forhandlingerne at sikre, at adgangsbilletten for at komme ind, Ja, det har alene været en omsætningsnedgang på 30%, og ikke 45%, som regeringen desværre foreslog. Der er stadig et udstående. Lønkompensationen til virksomhederne, den forhandler Beskæftigelsesministeriet videre med arbejdsmarkedets parter om i morgen. Græsset på Danmarks nationalstadion er blevet skældt meget ud. Både landsholdet og Superliga-klubberne har været ude med riven. Og nu investerer Ejeren, Parkens Sport og Entertainment i et, et større millionbeløb for at forbedre parkens græs. Vi arbejder på at finde en holdbar løsning i længere tid, og vi har derfor rådført os med nogle af Europas førende specialister inden for området. Det er specialister, som i forvejen rådgiver topstadioner som Arsenals og Wembley, siger formanden for parken, Allan L. Agerholm. Hvis alt går efter planen, er græstæppet allerede en hel del bedre, når Superliga-sæsonen genoptages den 20. februar. Man skal regne med, at man kan regne ind i, i, ind i sne eller slud i aften og i nat. Bornholmerne kan være helt sikre på det. Der bliver der nemlig udbredt snevejr. Mellem 2 graders frost og 2 graders varme og lidt til frisk vind fra sydøst. DJ De Brevet? Ja. Altså, hvad laver du? Du har så stillet ud i luften i sådan 3 minutter. Var det den der Jan Larsen kunne tage? Du har bare siddet og en blanding af, jeg er meget beruset og meget eksalteret, Mexi. Mm, det var også helt fantastisk gribende. Det synes jeg godt nok. Jeg er, på, ja. jeg, jeg, jeg, jeg er personligt på Jan Larsen, altså. Ja, det er jeg, jeg også. Jeg har stemt på ham. Ja. Hvis du... Ja. Alle på det her skib, altså fra DR, P6, Seaway, skibet er 42, 66, 80, 29, alle kan hvad med til at afgøre, hvem der skal gå som øh, den sejrende for denne her talentkonkurrence, vil jeg lytte til. Vi lyttede først til... Touche? Touche, ja. Med en meget jazzet øh, a cappella-version af, jeg snakker med mig selv, og så efter det kom... Egentlig noget beskidt Juppi-tøj. Jeg tror, han må have været svensker. Ja. Øhm, han hedder også noget svensk. Ja, Leif Andersen. Andersen. Ja, Leif Andersen, ja. Det var... Det, var, det havde fandme kant, altså. Det var fandme nice. Men, men det turde noget, men det var bare... <coughs> Leif Andersen... Uovertruffende, ja, Jan Larsen. Det var nummer... Han var nummer to. Ja. Og så hørte vi lige Jan Larsen, og der blev bare... Altså, der blev helt sind tilbage til nogle gamle parforhold og sådan mm. noget. Du også lidt fremværende. Tag en oh. dose, Baja. Jeg har lige... Oh. Okay. lige nubbede et par dåsebar hernede. Skål. Nu sidder vi ved Captains Lounge. Talentkonkurrencen er lige slut. Der var mange, der gik tilbage i deres kahytter, efter de havde hørt Jan Larsen. Ja, nogle af dem Lidt skulle sten, knalle, og andre bordet. af dem skulle hulke, tror jeg. jeg tror jeg det også. Nogle af dem begge dele. Er vores samvær i virkeligheden baseret på en form for fællesmisbrug, Maxi. Sådan i det hele taget, eller os to? Ja, vi kun kender hinanden som to fordrukne, skade den individ? Det er sådan, tror jeg. Det er, det, er mit, det er mit forhold til alle mine venner, tror jeg. Nå. Det overgør jeg faktisk ikke at snakke om. Det ved godt. Det var meget. der bruger. Nej, jeg er på ferie. Jeg skal... Ja. Hvad siger du til at tage en slindertur ned ad gangene? Fordi der er faktisk jo, jo. Øh, annonceret, ja, ja. at øh, nede i restaurant Seven Seas at de her... Der er blevet sejlet nogle kunstnere ombord på øh, det bravskib 42, 66, 80, 29. Nogle kunstnere fra Bornholm Som vil ned øh, nede i resto. Jeg kan lige så godt læse op her fra appen. Der står Kaptajnen byder velkommen i restaurant Seven Seas Det regionale særpræg er i højsædet, når vi byder indenfor Til Melody Makers Carl Olsen Henninger og Anne-Katrine vil besynge Østersøens Perle, Bonholm, Nyd, Laks, Risengrød, Pannekager. Så er der en opramsning af det, man kan få i buffeten. Altså, jeg har, jeg har lavet noget, som jeg nogle gange kommer til, hvor jeg drikker så mange bajer ind maden, at jeg ikke har nogen appetit. Men altså, jeg synes, Kender. vi kan lige så godt Nu rejser du der og så, så, så, så passerer vi lige ned i restaurant 7. Alright, jeg, altså. alright, Ah, Jeg kan godt lide, når der er sådan lidt musik i, i, i langs... Der kommer ud af nogle dårlige højttalere langs panelerne af båden, Hvor restaurant Nå, okay. Det er dernede. Yes. Vi prøver at finde restaurant 7. Hey, vi, er vi er fra Danmark! Nå, det er alle fra Danmark. Okay. Ja, uh, du, tror du, alle er fra Danmark? Der var der lige nogle italienske jeg turister. Var, jeg var fandme en... Man kunne godt mærke at person. Det var, jeg synes jeg, var et helt andet temperament, hvor man går og blander sig i andre menneskers forhold. Og tror man må bestemme, hvor højt øh, man må høre for danskninger i øh, stil i dagen. på inde på en Commodore Lounge. Altså, mener, det er jo en Commodore Lounge af en grund, man uh, må opbræske... Så jeg er i internationalt barvand, jeg gør, hvad der passer mig. Uh, det er derfor, jeg kalder dig mixing. Nå. Nå, hvor siger du Seven Seas ja, du Spis noget seafood? Ja, her, så... Uh, hvad skal du... Er du har du nogen appetit, Maxi? Ikke rigtigt. Altså bare sætte og Jeg har lyst til cocktails. Måske en rege cocktail. Kan du ikke kalde på, på, på drengen? En, en rege cocktail uden rejer, tak. Du, du er nødt til at... Han hører dig jo ikke. Du er nødt til at virkelig at... En rege cocktail! Tak! En rege cocktail uden rejer, tak. Sådan. Jeg tror, han hører dig. Yes, yes. Ja, han nikker. Da! Nå, for... de gang Tre kunstnere! Er det er Det er Bornholmerne. Melody, Melody Makers. Melody Makers? Vi ved jeg fra min barndom hvor jeg er født i Rønne. Og siden jeg blev voksen, har jeg rejst rundt i verden. Udunderligt i ærnen, men altid på min færden. De tankerne mod nord, og søen hjemtøen. Det bedste sted på jorden. Der er dejligst på Bornholm, på Bornholm, på Bornholm, Bornholm. Hvor de søde bliver fed. Anløst lort det her efter 40 sekunder, <laughs> lige på la la la, altså. Det samme kunne man jo sige om Beatles. Tidlig ja, okay, Jeg ikke, har ødelagt mange venskaber ved at sige min mening om Beatles, så det her er ikke i, der er ikke et af dem, ikke. Alright, alright. ikke så meget for omvendt ordstilling, for at få det til at rive Det er noget Yoda-pis. Altså. Altså, Dømme de efter det rent optiske af de her musikere omkring 850 år gamle, så vi kan ikke stille krav. Yoda, ja. ja. okay, giv dem en hånd, okay, altså. Okay. Det var, uuuuh! Okay. Folk er oppe og langt til, gud, der går en dreng der. Han skal have risengrød med sådan noget dambro-slaks ovenpå. Kæft, hvor ser jeg ud, men øh, Okay, jeg kommer den næste artist fra Bornholm. Øh... Kelle Olsen. Hvad er det for et sørgeligt moderne fænomen? At danskere på vej til Bornholm bliver ramt af sten. Det danske er et ydmygt og stillfærdigt folkefærd. Så hvem er det, hvis adfærd er så fjendtlig og vulgær? Det er lømlerne i Skåne, som er vrede anatyder Og fra ja, Nammø til Ystad ligger krig og og det der, Ja, det er lømlerne ved stenkast, ligger op til had og fri men vi ved jo godt, de gør det af gennem en jalousi Skål. Skål. Danmark er et bedre Skål. land, befolkningen er rar Coronakrisen er vi sluppet noget bedre far vi har det bedste fodboldhold Og vi skal til Baku. Så det er klart At svenskerne er sure Og sjalu ja, det kan man ikke det er lømlerne i Skåne Som er vrede af natur Og fra Malmø Og til Øst Der ligger og Risk på lur Ja, det er lømlerne Hvis det kast Lægger op til had og prig Men vi ved jo godt De gør det det er gennemmelig shallow scene. Så er der guitar. Ej, my god, det må være... Det er showmanship, det, det der. fra Rønne, det her. Ej. Yes. Ej, jeg, jeg kan bare... Jeg er underholdt, ligesom. Jeg, jeg er underholdt. Du kan tage alle dine akademiske kritik og stikkerne op og så... Jeg er underholdt, Ja, Jo, kalosen. Det er de tre kunstnere fra Bornholm, der optræder her på skibet. 42, 66, 84, 29. Det er lømlerne fra Skåne, som er bræde af natur. Op fra Malmø og til Øst, der lægger krig og ris på lure. Ja, det er lømlerne ved stenkast, lægger op til had og fri. Men vi ved jo godt, de gør det, er genemt. Ja, du siger allesammen. Ja! løblerne fra skålen, som, som er brede af, af natur. Og fra rumører til ystad, ligger krig og på De er op til had krig, men, men vi ved jo godt, de gør det jalousien. Gemens jalousi Ja. Ja! Hello! Ja, ah, fan, man. Ær, man. Eftemann, Folk fyr, i restaurant Seven Seas, Folk ja, på deres 3-årede dammbrugslagsk i en gala, altså fordi de hører sådan noget... prægnant og kontekstfølsom powermusik fra Bornholm, altså... <tryk> jeg tror, det var en god idé at få lidt i skruttenmix du ved. Man kan godt få... Ja, jeg sidder og spiser det her Fasten dressing, ikke? Du har taget nogle blade med, med icebergsalat op, og så har du puttet noget af det der orange smørrelse på. Fasten Island dressing, ja. Det er det, min sædle morfar kalder for susikreme. Susikreme? Ja. Jeg kalder det faktisk nej, Det er det kreme, man får på sin sushi. Mm. Når man er på sushi-restaurant. Nå. Jeg synes ikke, det er rigtigt. Er der flere på en hånd, skal kun snart have det? Det er rigtig talt grimt. Jamen, der Så ikke talt så grimt, om de døde dengang, eller den kloge person. Øhm, ja, det ser ud som om, at. Øh... Ja, gud, nej, nej, nej, gud, nej. De ser ud som om, de er 1.200 år gamle, dem, der på vej på kommer nu, ja? Der står i programmet, det er nogen, der hedder Henninger og Anne-Katrine. Det lyder bekendt. Der står, det er, bon, det er den bondholmske regionale musiks øh, brændende tornado-hjerte. det er jo det så vanlige øh, pra pral og overdrivelse, vi har lært at er En slags Argentina fra Bornholm, eller hvad? Hmm. Altså, de er værd at stille op. God, de har en harmonika. De har en harmonika. Du kan ja. lige så godt... Ja. Øh, altså, hvis du skal op og have nogle bandekager, så... Ah, okay! Råb, ha. de har også Vi rører rundt af hash i rysk og vi tager rundt trips og LSD'en. F. I blandt har vi en cybersøjens bajer. Og det er kun svin, der kan nøjes med det. Vi er så glade, vi er og højløn Hvor alle gode mennesker kommer for? Og i du en døgn og dom for sovnet Kan du få ind på sned, dem med så Her slår vi ind gamle ned på gården Færger oh ja, rundt faktisk. på knalder som besat Og vores bord er ind til og fettet. Og hvis det er, så går vi jo med hat vi så klar vi er frugt rysk og høje løn Hvor alle gode mennesker kommer fra Og inden det ene, når de Kan du få ind på tv der med så Og vi går aldrig ud til det, det, det, det der lejse Det godt, at vi er internationale farvemmen, vi, vi er også blandt og mennesker to og to og og to. Men kun når det er mørkt, og så i sengen Og altid klæde, før vi går til tro vi er så glade, vi er for huns på Når alle gode mennesker kommer fra Og i løndyen og dom for sågnet Kan du få ind på trin, Når det bliver lys, så står vi op på erber Men kun for dem i sågnet, og helst spurt På middag skal vi save et par timer Vi lever godt, men tjener den stort vi er ikke så glad, vi er for russke Hvor alle gode kommer fra Hvor ja, en dødning alle Jeg så bare stræbt tilbage på min iPad Skal der så vi må, vi til regionalen Om aftenen siger vi Boringholms TV Om søndagen kører vi vores en i det er det der med, de har valgt at have to linister, synes jeg. jeg Vi er så klar, vi er rysk Hvor alle <tryk> Er det i døgn for Kan du få ind på dem er sund. Vi er så glade, vi er for er vi for og og Vi er alle Ja det hus boss. Det er ikke et ballandigt. Hvad fanden piller en i op for tysk? Hvorfor tror jeg, jeg er så pissegodt bare fordi i får rusker højde? Folk kan godt lide det altså. Ja, men jeg kan også godt lide. Jeg kan også, også godt lide det, men det kører mig også sindssygt vred, altså hvordan kan de være? Hvordan kan de være så sikre på at de er bedre end andre mennesker? Hælde, de, for jeg siger for det. de er Ikke bedre end andre mennesker, så bare fordi vi er for de, rusker de, højde. Det der det de, de, de var bare en sang, ikke? Men det er en sang, og sang er vigtig. <laughs> Ja, vi, Lad os tage spise din pamflet. Gamle svin. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Okay. Jamen, jeg skal Jeg kan lige op, jeg kan og tår nogle amerikanske pandekager. Ja. Det ja, plejer. Gør du det? Gør så ja. det. Okay. Ja. Du, du må lige sidde her lige i mix. Skål. Vi skal også skål. jeg har ikke nogen... Skal vi ikke, kan vi ikke lige så godt bare ehm øh, at vores hovedret er den troldmand, jeg har rullet, altså. skal vi ned og kan den igen, eller? Øh, men jeg har den med her i baglommen, okay. så jeg tænker bare, at vi... Jeg har én gang startet røgelarmerne i disse f på vej hjem fra Malmø Festival, okay. altså, ja. Klog og skadet, og diplomatisk, som jeg er i mit eneste synes jeg, at vi skal gå udenfor. Vi går, vi går ud udenfor det. at ryge her ja, Altså, ja. vi er ansat på DR, og på den måde... Øh, men alle has på DR. Ja, ja. Vi går ud fra dækket og ryger den. Ja. Jeg rejser mig lige op, det gamle knæ. Okay. <laughs> Men øh, det er vel den nærmeste udgang, er vel den derovre i hjørnet derovre? Ja, vi skal lige derover af. Ja, har du fået noget på tallerkenen? Kan du tage det med? Bare jeg har spist alt min fars dressing, det var bare det, jeg skulle have. Det er derfor, vi kalder dig Mixi, du billig drift. Præcis. Det var det første, sagde at de ringede fra DR de sagde, DJ Brede, kunne du tænkte at sende dit program på Danter? Så sagde jeg, at han er billig drift, og så sagde jeg bare en hel masse alkoholiseret nonsens. Så kan jeg, du kan starte Hæ, nu på det. Og nu er vi her. Du, du kan starte på mandag. Ja, ja, ja. Arh, det er noget frisk havluft. Ja, lad os komme udenfor. Arh. Jeg åbner døren her. Ja. Sådan. Yes. Nåh, det er jo ikke godt værd Den er lige i masken, altså ja. Jeg tror godt nok, vi skal, vi skulle have taget nogle køkkenruller med, så vi, den her troldmand kommer ud til at forsvinde som duk for solen Nå oh ja, det er jo under de gummibåde, der hænger derovre, Ja, Det er den, Bornholmerne kom i Åh, ja. oh, det er som om der står en skikkelse derovre der er andre ryger herude på ja, dækket, eller hvad? Så jeg synes, jeg kan se nogen derovre. God, Hallo? Der er også Hallo? En, uh... Hallo? Kender vi ikke dig? Det er ikke sådan, der har ladet snakke sammen har vi ikke det? Jo, men jeg bare, jeg kan genkende dit fjes, men det var lidt svært at se herude i mørket. Er du også værd at ryge ja. en troldmand? Var, jeg, jeg hørte dig, jeg kunne jo, jeg kunne høre, at jeg havde en fjerne ...ned fra Hmm. Så ringede og jeg ikke for så meget, og jeg vil bare sige hej og se jer. Så sagde du lige, du ringede? Jamen, det er en af de mange. Det er fordi, der er en, en lejerskole af tidligere ædermisbrugere, der nogle gange er i psykose, der har fået nogle ja. frybilletter til båden. Jeg tror, vi, vi må bære over med nogle af de små irregulariteter Nej, men. i logikken, der er. Med. Men du lyder sådan lidt stakåndet. Har du lige løbet rundt herude på dækket, eller hvad? Jamen, det er fordi, at jeg hørte en knallert, og så var bange, og så løb jeg. Du hørte en knallert? Ja, jeg synes det var meget besøgende. Han er en mixe, han er psykisk sø. <hørg> Hvad hedder du? Johannes. Johannes? Ja, Hvad -hva -hva har bragt dig her til DRP6 Seaways Brage Skib 42 66 80 29? Jeg synes, det var en flot farve, skibet hedder det. Mm, helt sikkert. Enig. En ja, cyklabefareskib ja. en cyklabe ser man ikke så til. Det er det. Og så var der noget på en holm, der tænkte jeg, der er det mest min familiefar. Ah. Mm. Er, de fra Rus er de nogle af de her højrøvede psykopater fra rusker Højlund? Nej, det er, de, de, de er de ja, Hvad, det slet ikke. Hvad siger man om folk fra rusker Højlund, der hvor du kommer fra, eller din familie kommer fra? Det var jeg ikke. Vi gider seks ikke knakke, Vi gider slet ikke bruge stedbukken. <tryk> ja Johannes, hvad, hvad, hvad for en aftabning er du af sådan ren åndeliv? Mixi, har du dig, der kan du ikke lige få i den her tromme. Årh... <tryk> <Ja. tryk> oh, sådan en... Oh ja... Ikke sådan en... Ikke en super fængende eller voldsom. Måske sådan en... En rolig, måske en farve, der er lidt ligesom en dæmpet og blød orange til afslagning. Mm. skal vi have til at på den der også? Johannes, og Hans har lagt mærke til, at de spiller, øhm, <coughs> at der er sådan en vidnørds højttaler herude på dækket. Det er det, det er sætter jo sådan en Ja. Var du inden og høre, var, var du Johannes Hødt, du er talentkonkurrencen? Nej, det gør jeg så godt ikke Hørte du de Bornholmske de, de musikere? Det gør jeg, den ja. var det lige jeg fik jeg af lige Ind i restauranten, ja jeg, jeg, jeg var lige, lige det andet, jeg var lige nede i min virke af hytte Og lige stået mig oven på, på den, den hårde, de hårde bølger tidligere Nej. Når nu får vi selskab herude på dækket, der er flere der er ude ryge Ja, sådan er det jo. Smuk og slavt. Velkommen. Mm. Ah. Join us. Johannes, øhm, ja. rækkede du der tidligere på det her? Ja, det gik det der Ja, det er en lille smule, men så er det jo bare sådan en sted. der er mm. Mixer, ej, vi er så fordrukne, at vi overhovedet ikke har kunnet spise af dambro inde i bufféen. Nej, den er heller ikke god. Ja, den, er, den er ikke god. Jeg har hørt nogle af de der dammbådslag, de har 5 eller 3. Det er en samling en tankeøjne som et eller andet primetal. Det synes jeg er ufrit at tænke på. Øh, det skal ikke spises, det. så det bliver det bare ligesom jeg gør. Ja, jeg er færdig. Jamen Johan, har du hørt at øhm, Nede på, faktisk på Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad for dæk du bor på Men Miksir er, vi bor oppe på Plus 4. dæk Vi har en Commodore Lounge Men nede på minus 9. dæk er der noget, der hedder Og det står her at jeg har købt sådan en åndssvag iPad Pro, ikke? altså på For alle de penge, jeg har tænkt på det radio har Jeg har købt en iPad Pro Men prøv at, se, at øhm, På appen der står, at jeg at nede på minus 9. dæk, der byder kaptajnen indenfor til noget der hedder klub på sideren. Klub på sideren ned på minus 9. vil du være frisk på at tage med derned. Altså det vil jeg, men jeg vil faktisk sige, at der, der findes jo faktisk et hemmeligt dæk, fordi hvis man ikke har nogen penge, og skuler og noget, så er der også minus 10. dæk. Og der plejer vi at holde, at vi, det er jo det er jo, ja, det er jo der hvor jeg kommer fra med, med de... Så jeg nævnte at vi har, har et problemer med logikken. Og der holder vi vores egen klub ned. Men jeg har været med i klub på sejderen en enkelt gang før jeg siger ja. det. Så, er jeg, så sikkert, jeg vil klart, at jeg er i gang med igen og med jer. Hvad siger du til at tage med os ned for klub på sejderen, og hvis vi så ligesom har set hinanden nok andet til, at vi kan tage ned på dækket endnu lavere, altså hvor vi helt nede, hvor skibet begynder at blive spidst. På minus tiende, ja. hvor du hænger ud med dine smuglervenner, så så gør vi det men. Der skal etablere et bånd af tillid først Ja, det er, det er jeg er inde i det, Jeg tror også, at de bliver rimelig utilfredse, hvis jeg bare hiver nogen mere jeg lige har mødt jo Nja Vil du have et væs af denne her troldmand? Jeg skibte dig Mix, i række ham lidt troldmand Ja, værsgo ah, Kæft, det er lækkert Skal ja. vi gå indenfor og finde en elevator? Ja. Ikke uden grund, vi kalder den troldmand jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige huske, hvor den tank, de kører herude på dækket, kommer fra, men det er noget klamt altså. pisse, altså Nå, lad os komme indenfor, altså Uff, <hørgål> det er jo øh. noget barskt vejr her, altså Uff, uh, okay. nej, altså, det er ret rart herinde, altså Lidt mere varme på Uff, men lad os komme hen til elevatoren, øhm Yes, skal vi tage den derovre? Ah, Det er sjovt, der er ikke en, det er jo ligesom vores det er jo klart, at der er ikke er en knap til minus 9. Nej, okay. Nej. Det er da lidt Johannes, tryk ja, lige det var... på klub på Seikon-knappen. Ja, sådan der. Minus 9. Nej, det er ja. meget rart. Det er ikke, at det sædvanlige ja. Levitator-musik. Det var faktisk lidt sent Det var sådan lidt mærkeligt, det der var kørt. Det, det skifter lidt. Men ja, ja. vi spiller ud. Hvordan har I det, venner, med at køre af en elevator? I Åh, oh. det er ikke her! This is not Italy! Shut up! We're going downstairs! Så videre ned. Så lad være med, I skal ikke smile til dem. I skal ikke, ikke noget med at se positivt ud. Nej. Så de tager det opfattet som vælgehed, ikke? Ja, selvfølgelig. Åh, kan I mærke, det trykker i ørene? Så! Minus 9. Hold kæææææææææææææææææ... Jeg håber altså, det her på cider'n er noget, altså... Hvad sker der? Ej, okay. Okay, det er virkelig Ej. en klub med stor C. Okay, jeg synes, man begynder at kunne mærke basen i kroppen, altså... Wuhh! Det er, fedt, er det ikke? Hvis det her er minus 9, er, så er jeg lidt faktisk på minus 10 også, altså nu må vi se, må vi lige blive venner med vores, med Johannes først, Ja, altså. yeah, okay, der er jo også bare sådan... ...sindsygt mange mennesker hernede, altså er Folk havde fattet, at det ikke var oppe i restaurant Seven Seas eller Captains Corner. Det var ligesom at se DR 1, når man kunne se DR minus 9000 i stedet for. Altså, Woo! Okay, så kom vi ind på flow. er du has-mugler, Johans? Det kan ikke lukkes, jeg var. Nej, vi må lige vente til vi kommer ned nede, sige, det kører meget alsidigt rædderi, det her. Vi er Der er sådan mange etager. Der er bare sådan en nice nat-klub op min E.J. Ebba Hansen underholder på minusen i media. Ebba noget, Hansen? Ebba Hansen. Det er sådan et apps, jeg tror, ikke? Men jeg hmm. tror lige, de det er fucking nice. Kutteklæ teknodronning. Ja. Nice. Det er de der bilder, du har på. Kan du ikke lige se sammen det her, øh, Mixi? Jo. Det virker jo nærmest aldrig, at vi sammen. Nej, det kan jeg genkender det, hvis det ikke umiddelbart den står og bare og hopper. Jeg ville ikke overraske mig, hvis vi mødte nogen, vi kender på sådan et sted her, som øh... øh. Nogen, der tit klubber på 42, 66, 84, den her tvivløbrede. Klubbe. Det, der irriterer mig, er, at på appen, der står der bare klub, stadig med E til sidst, ikke? Altså, det er sådan på fransk. Klubbe. Neptune. Altså, jeg ved godt, det er stumt, men det er stadig klubbe. Klubbe. Neptune, synes jeg, Hjernedødt snobbed knæfald fra det franske sprog, altså... Var øh. det Neptun eller Poseidon? Ehm, Hvor oh, er det? Ja. Poseidon? Kan vi tjekke? Jamen, har sådan er, er, er der nogen, der har en oplader til iPad Pro? Er der nogen danskere? Nej... Det er... Åh... Oh. Kæft, det er nice. Nu føler jeg ligesom... Så har man ikke tænke så meget over, at man har fået noget at spise. Nu kan der bare køre hernede på klubet. Jeg skal have noget mere at drikke. Oh. Det står der over på skindet på siderne. Klubbe på siderne. Klubbe på siderne. Ja, det er fanden noget krogn lort eller så. Hvamskol? Oh. Men mest sidder man ikke at spille. Skål, Johans. Godt, godt, at vi lige løb på hinanden ja. øh, ude på dækket der. Jeg siger, det er fedt det her, jeg, jeg, der er ikke noget, der overgår minus 10. Jeg, er ting, jeg vi er nødt komme Vi skal ned på minus 10. siger du? Ej, vi er nødt til at så lad os lige... Øh, hvordan, øh, hvordan kommer man ned på minus 10? Jamen, øh, du kan se om bag baby Og med ja, Du kan ja. se om baby den det no yeah. ja, ja, det er den er, nedgang. Ja, der er forbi DJ'en jo, men kender du måske også. Ja, jeg bor faktisk, jeg Okay. Der det er det gør ja, jeg, jeg, jeg, ja, jeg, jeg. Jeg bor her, faktisk på høje okay. <laughs> det, det, det, det er okay, sikker. Jeg så lad os se på, øh, at DJ'en ikke vil rykke på næsen af, vi lige smutter her og en bagved. Ej, ingen god idé. Men hvad for noget... nej, øhm... det er også fra, det ikke er helt så højt mere, synes jeg, at komme lidt Ja, væk. det bliver sådan lidt mere... Øhm... Det er lidt en anden stemning, vi har nede ved os. Det er sådan... Det... Vi, øhm... vi kører lidt noget andet end drinks nede ved os, men... Men i gengæld så kører vi også lidt noget andet, det andet musik. andet end drinks. Hvad for ved... noget musik, for noget musik <laughs> er der nede på minus tiende, altså, øh... så plejer vi bare kører noget, noget god Kalypso. Nå, okay. noget, vi kan, kan ryste herfælde til, men det, det er ikke lige så hårdt som op, op på, på minus 9. Vi er lidt mere sådan... Vi kører lidt mere fredfyldt ned os, men Og det skal jeg beklage. Men det er mere til, jo. Ja, men jeg synes også... kan godt så, være altså... en skuffet stemning, <laughs> godt lige så stille høre, ligesom, at det, det er nogle andre ja. toner, der kommer ned fra jeres sted på minus... Ej. Du må lige introducere, dig for, for, for, for, for, introducere os for dine venner nede på minus 10. Jamen, lad os bare det ned. mærke, at vi kommer længere og længere ind til nu? Ja... er en ja. helt anden ånd, på en måde, altså. Ja, ja, ja, Det var egentlig... Det startede ikke tilbage. det i sådan noget... Ja, hvad fanden var det været... 89'er sættet med mig, der Henrik, mm -hmm. der startede det. Han ja. startede minus 10. Ja, vi startede det sammen, Mødtes øh, Jeg ja, fandt ikke engang huske, hvor vi mødtes sådan en løsende. Jeg tror, vi mødtes på bagsiden af en blodsjose og korolla eller sådan noget. Det sagde hun også i går. Det gjorde hun. Øhm, og så var det som om, at, at... de der trupper, de bare... De ramte vores bare begge to. så... Øh, så ledte vi bare i mange år efter et sted. Indtil vi... Vi finder det her sted. Vi finder det her love på faven og øh, kommer længere ned, og i mellemtiden, så bliver bygget en klub Poseidon på, på, på minus 9. men Og vi får ligesom lov til at beholde vores lille hemmelige indgang, og mm -hmm. lave også den her lille eksklusive Kalypso-klub. Hold da kæft, men øh, <coughs> Hvad? Hvordan finder I ud af, hvad for musik I skal spille på den her øh, Super Mighty med Kalypso-klub, I gør? Jamen, altså... Det finder vi lige ud af, altså på bagsiden af den til koraler, fordi at vi sidder og egentlig bare og, og bladrer, lidt igennem, øh, bladrer lidt igennem vores hjerner og, og bliver enige om den her kærlighed for, for den her den rytmiske kalypsomusik og, og den måde, vi kan bevæge os på, og den her frihed. Og så blev vi enige om, at det var det eneste, vi måtte spille, og så ja, startede det faktisk sådan. Det er lidt tankevækkende, at, at når man egentlig kommer ned til, til, til bådsmanden og kvinden på minus 10 og det er på 6 seaway så er det bankende hjerte. Det er sådan set lavet af kalypsemusik. Ja, det er vildt, ik'? Tankevækkende. Skinnet bedrager. Okay. Intet er, ved det, det simmer til. Og det kan vi godt være tjent med. Så. Lad os prøve lige at gå lidt no. nærmere på, det er jo nice sound system, vi kører hernede. Lad os prøve lige at gå yeah. lidt tættere på, altså. hvad ah, det musik? bien et pays, ej, jeg har rullede en trold, Man må godt ryge på ø, minus 10, ikke? Jo, det var den der ryggevæk, der er af, Yes. Er nogen, det, en svej Det gik bedre, end ventet, det her mix. Det må man sige. Okay, lad os bare høre det her. Bom canel mango, et puis boîte en Prince it Det ud, som om de genkender os. Jeg ved ikke, om I genkender dem. Kender kender vi hinanden? Oh, hvad skur er Leutnanten? Åh, oh, det er Leutnanten. Ah, Leut. Hælder dig at er stillet. Hvad fanden laver I på minus tiende? <laughs> det samme som alle andre. Åh, Johannes, din gamle svinger. Godt at se dig. I lige måde, men det er fandme godt. Hvad så? Vil I se uh, Talentshow? Kun noget af det. Altså vi stemmer på Jan Larsen, vi synes han tog stikket hjem. Altså. Men loven vi har faktisk lige fået en besked, der er lige nogen, der har sagt, der har givet mig en her på minus team der har givet mig en sæl, hvor der står at at de stemmer på Leif Andersen i talentkonkurrencen. Ja, ja, det er det, også, det også, også, man godt, skal. Det, altså. Vi skal ikke stemme på dem bagefter fra Hush Rutska Højlund. er har sin at det virkede så usympatisk. Er det, er det er lortet, det ja, altså. lortet. Ja, ja, ja. Jeg har sagt til dem, at de ikke skal vise sig her på skuden. Ja, der Den der højrøvede attitude, den giver virkelig en skid for hernede på minus 10. Altså. Nej, nej, nej, det er ikke her. Okay. Det er bare liv og glade ja, ja. dag. Skal I have noget fældrens? Ja, for fanden. Ja, ja. Følrens, følrens og kaos, det soda, come on! Woo! Yes, kom så, kom så! Følrens! Følrens! Følrens! Følrens! Føl ja, det er fedt. Jeg, jeg dansede lige videre, gutter. Det var godt at høre ja, fra jer. Nej, helt sikkert godt. Løgtenand, hvis, hvis du kan finde nogle bananer, nogle nødder, noget rigtig rave-food op i pantryet, så kig lige ned ja. til os, ikke? Ja, jamen men er I blevet havgale? Har I øh, har I brækket over det hele? Nej, altså... Ikke over øh, det hele! Ej, nej, nej, det er en... Her ja, nede på minus 10, der er det altså the real stuff. De kører, altså... Okay, man. Jamen, men I havde hovedet det bedste. Det altså. sygt, man skulle helt ud af Østersøen for at finde det. Nej, nej, nej, nej. Ja, I ved det, man. I skal bare, I skal bare holde jer til Johannes. Han er en satan. Han, Han er en... Vi skal lige have vores corona-ven ja. med indenfor, øhm... Nå, Ilva, ja, tror du? Ja, indenfor isolationen. Er det på det her dæk også? <laughs> er det var på 9 Jeg tror, de deler den bærende væk ja, igennem her med nogle diamantbor. Men vi ses senere løgnatten. Vi tager en forventende flore her. Yes, ha' det. <gruppen> jeg vinder støt pop og breakdance på. Ej, det. jeg elsker en sang. Under normale omstændigheder i DR-byen Mikk, så vil jeg bare om at skrue. Så bare gå tættere på højtaler? Oh, ja. Ej, godt. går Yes. Is Nå, jeg kahyde, men. Hvad siger du, uh, Johannes? <fums> jeg er Jeg vil danne så ind i min kan uh, i morgen. Først kommer jeg over her. om <hums> <hums> Ja, det var dejligt at hive på. Det var dejligt at vise jer, og, men og... Tusind tak fordi du viste os. Øh... Altså, minus 10, det er, jo, det er jo stadig det her, altså. Super det er det. Det super godt at regne i mig. det her. Det er det. Det er det. Pas på dig selv. Tak. Love me like så mange facetter. Og et okay. har det ikke så godt. Du har det ikke så godt? Jeg ved ikke, om det er, fordi I sagde, men jeg har ikke at vi oh, nej. Skal vi gå ud? Har du ud? Øh, har ja, prøvet, ja det, kan det kan godt den her. Skal vi ikke lige... Prøv lige i hjørnet uh, Skal du brække mere? Det tror Du får lige brygge, du, Uh, jeg tror det gode, jeg sige, minus er en man kan... Vi må ud fra. Vi skal op! Okay! er mere omgivelser, ikke klare Altså du spiste ikke noget af det der laks vel? Hvor er evasoren? Hvordan kommer vi op herfra? den er lige her, jeg kom, kom bare kom med mig! Åh! Trykker vi her? Du har altid været min redning, Mixi, også når vi laver t t program, og jeg sidder fuldstændig i mundlarm som barnet ved lorten, så det er det altid dig, der kommer med en kvick bemærkning. Jamen, altså, vi er sammen om det her, ikke? Jeg er træerne, og du er jorden, Mixi. <laughs> uh, det lader til, at de så har slukket... Øh... en eller anden robot, der slukker for elevatormusikken, når klokken er over 8. Ja, jeg tror, det er her nede på minus 10. Der, øh... der rækker vi den ikke så god. Hvor er vi på vej hen, øh, der, er, der er jo noget med, der er, jo, Det er jo et rent lotteri, vi kan bare tage, hvilken etage vi vil. Det her casinoet, skal vi ikke stå her? Jamen det kan vi godt. Det er mig, altså jeg det er højoktan, altså jeg er psykopat, jeg kan ikke styre øh, mit øh, drukprogram, altså... No worries, nu er vi på casino, der er alle syge i det er jo ligesom en mening med sige casino, at man skal have en... Ud, oh, de har den der jukebox, ligesom de har inde for Andys bar i, øh, I godersgade med sådan... Oh. Ej, man det er fandme en nice touch Syvtommer, der bliver grebet af en robotisk arm Old Og sat på, altså, jukebox. en ny jukebox, det kan du fortælle dine børn. om Det er en plade med et stort hul i midt, det er altså fedt Prøv at se de her små etiketter, der er skrevet en skrivemaskine. Det er fandme fedt, nej. Det er så flot. Jeg tænker på um, øh... Ej, jeg ved ikke. Jeg er jo der mig. Jeg har mistet alt øh mistet al vilje til at bestemme, men når jeg ser navnet JJ Kale på sådan noget som det her, så tænker jeg bare ehm vi for et tryk på JJ Kale, hvis men det er det der kan få dig til at få det Har bedre. du med den bruger, tager kun norske mønter? Har du nogen øh, norsk møntemiks? Nej, men øh, vi kan Du altså har den der ehm øh, multimøntige Jeg har en snor, som jeg selvfølgelig tog med. Ja, ja, ja, ja. Men den er her. Du blev hyret som Mixis i til dit brends program, fordi du var den rigtige hostler altså. Ja, kom nu, Miks. Smid den i, for helvede. så yes. så. <laughs> så kan man, kan man betale okay. hvor som helst i verden, og få sin mønt tilbage. Det er Lonesome Road med JJCane. hvor du det bedre, når du hører det nummer? Det ved jeg ikke. Jeg har det i hvert fald ikke været. Det her Aarhus behager mig. Ja, lidt, drik mig vand. I, uh, hvorfor skal du stå og padle i, i jukeboxen, mens vi hører den her dejlige sang? Okay, altså. Kan jeg bare se, hvad det næste hit skal være? Er du fundet noget, vi skal høre? Jeg kunne bare godt tænke mig at høre noget, vi kender. Nu har vi også været nede på, mi på minus dine, så jeg, i mere end én forstand. Ja. Der er noget hvad med altså, gamle Yoko for eksempel? Så skal du frem i prangermødten igen, som du... Mund i, jar den ned i sprejken, kan man sige. Sådan. I skal ikke putte jeres penge i de automater, det er snyd. Det er skat for idioter. Hallo! Vil du ikke sætte Jukko unu nummeret på der nobody told me. Har du puttet penge i? Ja, der er penge i. Okay. Kæf folk er dumme mand. Di ba. Sexy when it's sexy, well, like Everybody's talking no one says a word. Everybody's making love I no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. All of something happening, and nothing going on. There's all of something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China. So finish what you got. Sikmeter på tubeboxen, casinoet på 24 på det brave ski på er på 6CAs, 24634920 så kommer jeg til at tænke på, at jo mere jo mere banalt og rodet man udtaler sig om at øh, verdens problemer er noget med nogle struktur. strukturer et eller andet et eller andet, strukturer jo mere præcist virker det i virkeligheden. Altså kan du relatere til det? Jeg synes bare det er et fedt nummer det her. Nu er to nye Johan det er... Vi De snakkede også noget om... everybody smoking, no one's getting high. Jeg bladrer mm. lige her, øhm. Skal vi prøve at se, om der er noget, vi ikke kender? Øh... Der er noget her, der hedder Tolleren. Altså... Er performance. Bandet hedder Tolleren, eller hvad? Nej, nummeret hedder Tolleren. Så altså, det er da meget sådan tax free -agtig". Det på et nummer i hvert fald Kan det ikke lige tage f... Øh... Lad os høre tax-free rock Kan du ikke lige tage fuskemønten frem igen? Haha <laughs> øh. jo Jeg håber godt nok der er nogen Der vinder her Det lyder sådan Okay Jeg os høre hvad det er det her Jeg putter Så. mønten i Performance Performance Um, let's move to beat it. Man er associat og sådan, sætter sig ud over de danske tolkregler til skade fra alle de andre borgere i Danmark, altså når der er jo reglerne til for alle, altså. Det man kan skrive sådan et uh, power-antre. Så har de mere, end de må have? Det må vi hellere tage. Nogle gange på en jukebox må man bare chancen, altså. øhm, Det var ja. da fedt at høre noget, man ikke har hørt før. Øhm, ikke, hvis, hvis vi jeg vil ødelægge din aftene, hvis vi allerede nu bevæger os lidt tilbage mod, øhm, 48-0. No jeg tror faktisk... Jeg tror faktisk, det her betyder, at vi er ved at være i havn. Okay. Så altså, vi er tilbage i, øh, Nordhavn? Ja, vi er på vej i hvert fald. Ej, der er stadig gang kan casino her. Men kan vi ikke, øh, Måske kan man lige nå at sove, sove, den ud <laughs> til i en Skal vi, vi falde ned hente vores ting? igen. altså. Altså lige, kan vi ikke, jeg vil mig over det her kan sige altså. Alright, alright, okay. alright. Uh, Så går man igen i de lange, ensartet, tæppebelagte gange på for 6. Stolte skib 42 66 80 29 og... Søgt lidt Sjælfluft fra Arh, En lille torsdag, hvor man ikke behøver at sidde og Spille fransk klogt Mælede sig selv op i det hjørne, som der, og... Sæt et eller i søen, hvor man går rundt og... Kaller sig selv, de der brev, og bare... Uh. Så bare til elevatoren op på... Plus fjerde, ligger, Op på fjerde, ikke Ja, hyggeligt. ligger og sig i fred i det toilet, hvor man... af <coughs> årsager, der ikke længere huskes. Eller indstiftet en regel om, at man ikke må trække ud. Der har ja. der, der været griner indtil videre. Det siger du, Mækse. Det kan du sagtens sige. Det er også... At hænge ud med dig, men også bare... De mødte Ylva, der var i corona-isolation, og de stod på Leutnanten, som vi også kender. De italienske turister var det til her men så mødte med Johannes.